без глибинних течій, а лише з бажанням відкриватися перед людьми, як бутон на світанку. І тому навряд чи пихатий міський житель зміг би так безпосередньо вклонитися величі, забути про тем дня і розчинитися у наївній дитячій молитві. Так ніхто би не засудив цієї простої жінки, та мало хто б її і підтримав. Машина зупинилася біля вілли райські пташки. Небо затяглося сірим плащем і майже лягло на гострі шпилі дахів, якими було рясна всіяна мальовнича вулиця Паркова. Жінки мовчки подіставали Василинині тлумаки і так само, не порушуючи тиші, увійшли до будинку. У кожної на це були свої підстави. Дарка з острахом чекала маминого вердикту, а Василина просто втратила на якийсь час дармови від побаченого. «Доню, хіба порядні люди живуть у таких хоромах? Та в нас навіть церква у два рази менша!» Нарешті промовила Василина, не випускаючи з рук валізу. «Мамо, не перебільшуйте, церква така ж сама!» – обережно відповіла Дарка та забрала у матері з рук сумку, щоб нарешті покласти на землю. «Отож би воно!» – не вгамовувалася жінка. «Гріх жити у домі, що не менший від храму!» «Це хто вам таке сказав?» «А хіба треба, щоб хтось таке говорив? Мамо, ви би мали радіти, що мені так пощастило. Ви постійно чимось невдоволені. Доню, повір мені, старій бабі, тобі не пощастило. Твій Назар – це тягар. Моє серце ніколи ще не дурило». «Все, годі. Ось того він і тікає з хати, що не хоче все це чути. Тема закрита. Пішли, помиємося і снідати». Різко обірвала розмову Дарка, бо хоч і була спокійною людиною, на цей раз не стрималася. Василина голосно зітхнула і слухняно пішла за донькою у наладовану для неї кімнату. Жінка з цікавістю роздивлялася по сторонах і кілька разів хотіла було відкрити рот, щоб щось сказати, та, благаючий погляд даринчих очей, обривав її монолог на півслові. Зі всього було видно, що Василина дуже хоче щось розповісти та не наважується, наче чекає слушної хвилини, але не може стриматися». «Доню, іди порозкладай пакунки до холодильника, а я зараз перевдягнуся і спущуся до тебе на низ». Нарешті промовила Василина, і коли за донькою зачинилися двері, з полегшенням зіткнула. Жінка добре знала, що Дарка не буде сприймати те, що вона хоче їй розповісти, але й тримати у собі інформацію, яка здавалася їй дуже важливою, вона не могла. Василина квапливо перевдяглася у своїй старенький халатик і вкотре озвернулася на всі боки. Якесь неприємне відчуття, що вона вже не одна в кімнаті, ні на хвилину не залишало її. Весь час здавалося, що хтось дихає і впотилицю, і навмисне провокує на паніку. Вазилина дістала з Поляриса маленьку іконку Святого Миколая і обережно заклала її за кутик дзеркала. Потім перехрестилася і вийшла з дивного приміщення. «Доню, а чому я не бачу в цьому домі жодної ікони?» – з порогу запитала жінка в Дарини що якраз заварювала на кухні чай каркаде. «Ну, я ж вам говорила, що ми тут тільки від учора. Я ще й сама не знаю, де і що лежить. Ввечері піду до нас на Стефаника за котом, та заодно візьму звідти гарний образ. Ось бачиш, як ти говориш, спочатку кіт, а вже потім образ, хитаючи головою, вкотре зітхнула Василина. «Може, досить вже?» – не стрималася дівчина. «Кіт – це принаймні жива істота, а ви своїми зітханнями тільки біду». «До хати кличете? Невже не бачите нічого доброго?» А їй кликати не треба!» Від почутого ударки опустилися руки. Вона сіла на крісло і впритул подивилася на матір. «Що ви хочете цим сказати?» «Не хотіла тобі говорити, але й мовчати не можу». Після короткої паузи жінка продовжила. «Знаю, що ти будеш незадоволена тим, що я тобі зараз скажу». Але вже не кричи, а просто прийми. Я ходила до нашої сільської ворожки. Ось маєш тобі. Це мені каже людина, яка щойно потерпала за те, що в будинку немає ікон. З апломбом проговорила Дарка. Вона змалечку боялася усього, що було пов'язано із ворожінням. Навіть не буду слухати. Та ні, ти вже вислухай, а я тобі пообіцяю, що більше цього не повториться. Жінка нервово перебирала китиці хустки, що накинула зверху на халата. «Вкотре?» «Що вкотре?» «Вкотре ви будете мені це обіцяти?» – значно м'якше запитала Дарка. Їй стало шкода маму, яку вже навряд чи щось змінить. Василина відчула послаблення, а тому, ігноруючи запитання, продовжила наступ. «Вона мені багато за тебе говорила. Ну, звичайно, що за мене, бо ви за мене питалися і ходили до неї, мабуть, теж через мене». Перебила Дарка і підсунула матері горнятку, але Василина не відвела погляд від очей доньки. Вона вся напружилася і старалася якнайм'якше сформулювати та подати інформацію. Вона сказала, що на тебе насувається чорна хмара, сказала, що ця мара вже коло тебе, і що з твого дому лине солодкавий запах мерця. «Та що ж це таке?» – в кінці кінців викрикнула Дарка і кинула своє горня на тарілочку. Більша половина чаю розтраскалася на стіл і миттєво Всучилася у скатертину темно-багряними плямами. Обидві жінки подивилися на розлити, і по спині у них поповзли мурахи. Ще вона сказала, що їй випав на картах новий дім, а в ньому гріб і сама пікова карта. Доню, благаю, тікай звідсиля. Ти ж пам'ятаєш, коли я останній раз ходила до цієї ворожки, вона сказала, що у хаті буде мрець. І так і сталося, за тиждень приставилася баба Ганя, царстві її небесне, нехай земелька буде і пухом. Дарка закрила долонями обличчя і мовчки сиділа, опершись ліктями на мокрий відчаю стіл. Перед очима постала ще та картина. Баба Ганя лежить у труні, а коло нею літають великі тлусті мухи і почергово всідаються то на поминальне частування, то на померлу. А в покійниці обличчя спокійне та лагідне, і чомусь з правого оку тече сльоза. Мабуть, плакала бідна небіжка від суму, що набухли в сердечної сильно ноги і мешти, що берегла собі на смерть багато років, так і не налізли на неї. Потім ще довго снилися родині і нарікала на Василину, що не поклала її до труни тих мештів. От і довелося потім передавати їх на той світ через іншого туриста, Через її кума Василя, що згас як свічка за два роки